4. Я ще як був у такому віці, як ти, мав патла, почав він. Як у Фреді Меркюрі, уточнила Тереска. Ну, може, не такі довгі, як ти собі думаєш, ну, приблизно десь так по вуха. Але в школі хто би таке допустив? Написали про мене і про мацька пожежу навіть у шкільній стінгазеті. Казали, галстука заберуть і з комсомоглу виженуть. Але ти ж знаєш, як я тоді хіпував страшно. Тоді вони, значить, що? Кличуть мене до директора, так? А він і каже, мовляв, так і так, товаришу Торба. От ми зараз викликаємо ваших батьків і або ти сам, сука патлата, ідеш в парихмахерську, або самі знаєте, товаришу Торба, що тоді ми вам відірвемо. Ну, ти розумієш, про що я? Про значок ГТО. А я взяв і не пішов у парихмахерську. І думаю, ах, хай там, хай відривають. А на ранок приходжу до школи, там у коридорі школярі галасують, а ми з Маськом такі вже хіпові стеляги, блін, ну такі, що ну його нафіг. А тут біля вікна директор стоїть, нас видно чекає перевірити, постриглися чи ні. Ну і він, як гляне на нас, так всім зразу ясно стало. Піздец пацанам. Розкриває він рота й до мене такво, «Товаришу торба!» А я таково став, руки в боки, і кажу, «А я вам не товариш!» У коридорі тиша, всі на ципочках, а а забігає наша географічка йобнута. Ну, ти знаєш, та, що глобуси колекціонувала, забігає, значить, з двома глобусами в руках і кричить на все горло. «О, так он де він!» Вуйко раптово тицнув пальцем на кущ папороті. Терезка нагнула черевиком папороть, і серед налепів глиці та злиплого листя побачила головку іржавого ржавого костиля. Скопнула листяний наст. Костиль був забитий у прогнилу, врослу в землю дерев'яку. «Вона?» – спитала Терезка. «Вона! Тут усе трохи заросло!» Далі видно краще. За кілька кроків вони справді побачили шпалу, вогкий кусень чорної трухи. Шпалу вздовж і впоперек споясали блискучі траси слимаків. Терезка змила ногою злипле в пласт торішні листя, залізна пластина і черговий чорний костиль, і білі нитки міцелію гриба. Кроків за двадцять колія показала себе в усій красі. Шелестіли дерева. «Вуйко, а от скажи мені, кому це закрутіло побудувати посередині Карпат залізницю?» Вуйко знизав плечима. «Отому той річ, що ніхто не відає!» – сказав він. «Ге, думаєш, я не питався?» «Ніхто про це місце навіть не чув! Але я не дурний, я його нікому не показував. Тільки тобі!» Терезка йшла, переступаючи зі шпали на шпалу. В наплечнику подзенькувала тара. Поверх дерев'яних колод тягнулися бурі, бурдюрчики, рейок. Вуйко кривив забавні міни, мов першокласник, що переніс менінгіт. Ти ж подумай, Тереско, який це все-таки дарунок для нас. В кінця, в саму атмосферу відкриття. От ти, така крута хіпка, і твій вуйко, останній мрійник і невеликований романтик, а теперший ший завгосп у музичній школі, йдуть лісом. Карпати, осінь, легка і висить над горами, шумлять ялини, біле небо кольору стиглого винограду, Скоро мій день народження, до речі. Нічим не стримована свобода! А виноград який, перепрошую? Ізабелла чи дамські пальчики? Чи білий? Циній, з нальотом. Так ти слухай далі. Значить осінь, так? І нічим не стримована свобода. Вкидуєшся. І ми, старі хіпуни, Находимо в затінку сосен І поростях моху шматові Справждешньої залізниці Скільки її років Ніхто не знає Стара-престара Але добрі-добрі хіпі знають Така знахідка кудись таки заведе